Seguimos con máis contidos neste Luz na Rádio Municipal do Porriño con o seu espazo destinado ás parroquias. E oxe queremos coñecer mellor o labor, actividades e peticións na Comunidade de Montes veciñais en Man Común de Atios. Por iso temos o teléfono o vicepresidente, El é Xoan Pereira. Bos día, Xoan. Que tal, moi bo día. Se te parece, empezamos poñendo un pouco en antecedentes, así que se nos podes contar canto tempo levades en marcha. Bueno, a comunidad de Montes de Atios leva xa bastantes anos, eh, foi ala polo ano 91, 92, agora mesmo non teño as datas moi frescas na memoria, pero uh -huh. máis ou menos por esas datas cando se constituiu o que é a, a xunta rectora da comunidade de Montes en de Atios. Nos, como directiva actual, levamos un ano e pico... Un pico porque as eleccións foron alá polo ano 2010, uh -huh. en maio de 2010, as últimas eleccións, xa, digamos, o actual presidente, Xaxoxé eh, Domínguez Piño, xa repetiu, pois, eh, a, tamén, a varios membros da, desta candidatura xa estiveran na, na etapa anterior, nas eleccións do 2006, Catro anos e agora pois, un ano e desde as últimas elexións. Hmm. Precisamente en esa última elexión do novo presidente tamén se marcaron uns objetivos. Un deles, en a que non é precisamente recente, é o de reivindicar o monte non clasificado, que na actualidade está destinado en boa parte a terreo de canteiras. É unha loita continua que levades con isto. Si, sí, é, é unha loita continua, é unha loita que queremos xusta, eh, a que é legítima pola nosa parte, pola parte dos comuneros de Atios. Eh, o xurado provincial de Montes no seu día, xa hai uns cuantos anos, pois é eh, ditaminou a hora de facer a clasificación que unha parte era monte comunal propiamente dito e outra parte que, que a que coincide cos terreos onde están asentadas esas canteiras pois que non, non era de titularidade dos veciños, sino do, do concello. Entonces, bueno, a raíz dessa clasificación a comunidade de montes pois iniciou unha serie de reclamacións vía judicial para eh, reclamar tamén a titularidade desa parte do monte e que se lle fose concedida de, de feito a propiedade desa parte. Non foi así porque os eh, distintos tribunais eh, eh, ratificaron a, a sentencia do do xurado da sentenza, vamos á resolución do xurado de clasificación, as canteiras sempre quedaron na concello, na parte do concello, houve un pleito por vía contenciosa administrativa que o Tribunal Supremo resolveu a favor do concello e desde entón non, bueno, pues, seguimos negociando co concello eh, para, para que o que o arrendas ou, a rendas, ou a actividade económica das canteiras siga revertindo nos veciños de Atios. Eh mm. nos non descartamos Pois eh, iniciar o que é a vía civil hai outra posibilidade de reclamar a que é a propiedade desa parte do monte pois eh, na vía civil eh, nós bueno, estudamos esa, esa posibilidade. a Asamblea de Comuneiros eh, dá o apoio para que a xunta rectora inicie esa vía e non a descartamos iniciala hmm, Porque xa anos que o Concello acordara con vós darvos parte dos cartos conseguidos a través do arrendamento dos canos as canteiras Exacto. Uhum. pero non conseguiste que ese acordo se levase a cabo de manexito oficial, máis que nada no senso en que non vos pagaron a cantidade de acordada Exacto, eh, houve un achegamento de posturas entre eh, o concello do Porriño e a Comunidade de Montes de Atios para asinar un convenio de colaboración eh, o abeiro local a parroquia eh, recibía unha porcentaxe do diñeiro que o concello do Porriño recadaba en concepto de canon de ocupación das canteiras Estaba fixado no 37,5%. Pero, deus a circunstancia de que o longo dos anos o Concello do Porriño sistemáticamente incumpría esas cantidades. entonces xerouse unha débeda de moitos cartos ao longo dos anos. Co cal, ao final de, da vigencia do convenio, da duración do convenio, o Concello contraera unha débeda de máis de un millón e pico de euros coa parroquia de Atios eh, bueno, non si intentamos negociar co goberno local pero non hubo posibilidade de acordo houve un achegamento para facer un plan de pagos co anterior goberno local que presidía Raúl Francés pero estar en minoría non puido sacarlo adiante porque a maioría da corporación dixo que ese plan non se podía aprobar retomamos a, negocio, a negociación co actual goberno local presidido por Nelson Santos Eh, hubo principio un a de posturas pero finalmente non foi posible porque as contraprestacións que nos pedía o goberno local a hora de facer o pago do diñeiro que, que nos debían pois pues, non nos as pudemos asumir. entonces bueno racheusa a negociación e eh, fomos a vía xdici na vía xdici pois eh, os tribunais reconócénronse reconoceron que a débida existía pero que solo nos podían conceder. Unha parte porque o resto prescribira Por unha cuestión puramente, digamos, xurídica de prescripción temporal Non porque a uh -huh. débeda de non existira en sí uh -huh. E así como está a situación na actualidade? Na actualidade está, así a situación Nos cobramos o Concello efectivamente pagounos a cantidade que xud nos reconheceu E a outra cantidade nos non renunciamos a ela Porque a outra cantidade no é, é un diñeiro de la comunidad de Montes de Atios, es un diñeiro de toda la parroquia porque aquel convenio de colaboración que se asinar entre el concello y la comunidad de Montes no año 1993 era precisamente para paliar las molestias, los perjuicios, ruido, po, todo o que conleva una actividad mineira que padecían directamente los vecinos de Atios, ¿no? Uh -huh. Entonces esa esa entrega de cantidades eh, A, a, a cambio da, o sea, contra a arrecadación que tiña o concello das Canteiras era para paviliar eses danos. Nos mm. entendemos que eses danos continúan, ben é certo que dada a actual situación de crise económica moi boa parte das explotacións non están en activo, pero sigue habendo canteiras en activo e nos entendemos que A situación de, de molestias e de prejuicios continua e, ademais, unha debera que foi recoñecida por toda a corporación do Porriño hmm. Falando doutros objetivos que os marcastes era un de conseguir a certificación forestal que finalmente si obtivestes Sí, sí, bueno, foi un proceso que se levou a cabo en a Asociación Forestal de Galicia eh, obtivemos a certificación a principios do ano, do ano pasado Bueno, a certificación forestal nos exixe o cumprimento de determinadas normas de conservación do monte nos traballamos moito nese sentido de conservación, de instalacións de ter o monte pois, nunhas condicións de produción e de respeto medioambiental importantes e ao mesmo tempo, obter a certificación forestal pois nos permite no mercado vender madeira certificada, madeira de calidade que bueno, pues repercute no prezo final ¿no? Sempre é sempre un aumento da, das tarifas da, da madeira que se vende que é que vou para a parroquia, vou para os meciños mm, Manter o monte en esas condicións que decías eh, vou para evitar, por exemplo, incendios precisamente tamén a xunta da cada ano as axudas as comunidades de montes para a prevención de incendios eh, este ano está de la solicitar tamén, supoño Este ano estamos eh, a espera de que se concrete como van sair esas axudas publicadas que, que, que van ser convocadas pola Consellería do Medio Rural, seguramente as tramitaremos. Uh -huh. Nos ativemos eh, axudas e subvencións hai un par de anos, no 2010, eh, con elas pues, bueno fixemos unha importante labor de, de limpeza, sobre todo nas marxes dos camiños que e onde máis risco de, de, de inicio de incendio hai, eh bueno, pois nós trabajamos para a limpeza do monte, conservación e a prevención de incendios e que se ecoa axuda da administración moito mellor, no. Uh -huh. eh, vemos que este ano está sendo moi seco, nós se sabe ainda moito como vaise o resto do ano, pero eh polo que el tenne conctivo hasta agora, parece que hai perigo de incendios. Hai perigo sempre, sobre todo nestas épocas de, de escasa precipitación, non hai chuvia, o monte está seco, e eh, bueno, pues, eh, con altas temperaturas, sempre hai risco de incendio. Nosso que valoramos, sobre todo, facemos un esforzo importante na a permanente, que o monte dé a sensación de que está controlado e que está visilado, e que calquera que teña a tentación criminal de prenderlle lume saiba que en calquera momento pode ser visto e detectado porque sempre hai xente no monte vixilando. Mm. Eh, ao longo destes anos, eh, eh, cunha iniciativa do, do goberno bipartito, hai uns cuantos anos de crear as agrupacións de veciñais de vigilancia forestal, nos quedamos unha en Atios, a que se sumaron non só os membros da xunta rectora, sino varios veciños da parroquia, estamos facendo unha labor importante de vigilancia sobre todo na época de verán, non? De momento imonos salvando e agarramos que este verán se xa tranquiliño en ese sentido. Hmm, porque como vendis, dís, pois moitos incendios son provocados. Quén pode estar detrás deste má intención de, que, de provocar incendios? Puf, é tal, é moi variada, vamos, non, non, eh, non saberíamos eh, describir o perfil do, do incendiario en Atios, por exemplo, porque uh -huh. pode coincidir co... Co de moitas outras zonas eh, pode haber unha intencionalidade clara de facer dano outra pode vir eh, por descoidos de, de unha queima eh, sin control ou así a ver, no monte de Ates tal como está situado xeográficamente Ah, é complicado que no queda parte alta do monte pois se orixinou un incendio por unha queima de rastrollos eh non controlada, non? De uh -huh. algún veciño se escape unha faísca e tal. máis que nada, los incendios que nós tivemos ou foi porque viñeron de outras zonas ou foi porque alguén algún desaprensivo passou por alí e tirou un chisqueiro prendido e decidiu meterlle en un monte. Pero bueno, xa o que si sí é certo é que e quem faga iso non sabe o dano que está causando e eh, poder uh -huh. ser considerado pois pues, é un criminal do medio ambiente, non? Uh -huh, certamente. Tambén está a destraballar no deslinde dos montes comunais eh, chegando a acordos cos parroquias de Cans e Budiño, uh -huh. certo? É certo, é certo. Isto é un deslinde, é unha bella reivindicación, é unha loita xa de hai moitos anos, porque a comunidade de Montes de Atos fixe un traballo ímprobo de de recollida de información, de documentación, de acopio de, de planos, de cartografiado do monte para facilitar a administración, porque o deslinde é un traballo que ten que fazer a administración, para facilitar a administración o traballo de deslinde do monte de Hachis, pero foi, digamos, unha loita sempre sen éxito, porque sucesivamente as distintas administracións, os distintos gobernos, pois non... Non chegaron nunca a tomarse en serio a cuestión, porque sei que hai moito traballo pendente en toda Galicia, pero o Monte de Atios é un monte que necesita ser deslindado, si sí ou si, sí, porque hai moitas lindeiros con intereses particulares, non só de, de veciños da parroquia, sino de empresas, etc. E nos tamén temos que chegar a acordos coas, coas parroquias, as comunidades de Montes Lindeiras. Nese sentido, con Budiño temos chegado a acordos para deslindar, E con Cans tamén se iniciou algún diálogo nese sentido para que xinós entre as comunidades podemos chegar a acordos sobre o caleo linde das parroquias, pois que a Administración non poña iso como unha excusa para non iniciar o deslinde. E o que si temos que decir é que por fin eh, conseguimos que a xustiza obrigue a Administración, xa que ela non o fai de motru propio, conseguimos que a justiza... Obrigue a administración a iniciar o deslinde do monte de atos e coidamos que o faga, canto antes en os prazos que marca a lei. Eh, unha vez máis temos que dicir que esta parroquia todo aquilo que vai conseguindo tuvo que conseguirlo e tanto duramente, sobre todo, invertindo moito en pleitos e porque nunca lle deron nada así de balde. Hmm. E xa, para ir rematando, na Comunidade de Montes tamén estades ou alegastes no proxecto de liña de alta tensión que FENOSA proxecta instalar no Concello. porque que o fixestes? Pois, porque non estamos, no que a parte que nos compete a nós, que é a parte do trazado por zona forestal, non estamos en absoluto de acordo co trazado que propoñen. sei que a Administración, a Xunta xa lle deu, digamos, permisos para, para que ese trazado seja válido, pero nós estamos radicalmente en contra, porque atravesa unha zona de alta produción forestal, porque creemos que o dano medioambiental e paisaxístico é grande, Proponemos como alternativa un trazado menos dañino e menos presudicial para, para os montes e que ao mesmo tempo, porque esa liña se vai modificar sobre todo para quitar dous postes que hai, dúas torres que hai en riba das explotacións das canteiras, pois pasalo por un trazado intermedio que beneficie os canteiros e que non presudique os montes de Atios. Pero ata agora a Fenosa mostrou-se inflexible, a Xunta tampouco resolveu aínda as alegacións que a comunidade de Montes presentou, É que, que nos seguimos defendendo que outro trazado é posible e que ese trazado para nada nos, nos, nos convence. Xa, uh -huh. o sea, para rematar, non sei se queres engadir algo máis, Joan. Bueno, no, simplemente agradecer a oportunidade que nos dades para contarnos cale a realidade dos montes de Atios agradecer tamén a todos os veciños que se preocupan non só de Atios, sino de Porriño e de outras parroquias que visitan o noso monte, disfrútano, pois que colaboren pois no mantemento, e na conservación eu faría un chamamento especial o coidado de todos para denunciar todo cantos vertidos axan nos montes porque é unha cousa que nos preocupa uh -huh. ou estar cerca de zonas industriais e de... De, bueno, de, de zonas moi habitadas pois pues, sempre se producen e, bueno, perdínse pues, momento o cuidado e a responsabilidade de todos para preservar un monte ben cuidado e tamén as forzas de seguridade tanto o Seprona como a Policía Local a Civil, etcétera, pois pues, que se preocupen tamén de, de proteger o noso monte ¿no? hmm. Pois pues, moitísimas gracias Joan Pereira, recordamos que é o vicepresidente da Comunidade de Montes Vecinais en Man Común de Atios Pois pues, gracias a vos